Rádió. Tények, vélemények. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Bódi Gergő. Hátizsák, kalandok a világ körül. Talán az egyetlen hely a világon, amit egy sorozat tett igazán népszerűvé, ugyanis ha ma valaki megemlíti Alaszkát, akkor mindenkinek egyből az elmúlt húsz év egyik legsikeresebb tévésorozata, miért éppen Alaszka jut eszébe. A teljesen elfeledett észak-amerikai államot ez a sorozat hozta vissza a köztudatba, sőt szerintem talán a létezésbe. Sorozat szerint egyébként az itt élők mind egy kicsit különcök, olyanok, mintha mesefigurák lennének, nagyon hisznek a szeretetben, toleranciában, tisztaságban, filozofálnak és álmodoznak. Hogy tényleg így kell elképzelni az alaszkaiakat arról kisgyörgyévát vagy ahogy most már egy ország ismeri travellinát fogom faggatni, aki most kiszámoltam, 12 szerre van velem itt a stúdióban. Egész pontosan! <gül> Köszönöm szépen a meghívást. 12 vagy itt, 12. utazásról ez de hol tartasz egyébként? 111 országnál. Bele kell húznunk, akkor van még miről mesélni. És <gül> azért is külön hogy itt vagy, mert egy négy nappal ezelőtt értél vissza Alaszkából, tehát kb. az első útad ide vezeted, elsőként érdekelne, hogy nyilván ott is ez a legmelegebb időszak, hogy ez mit jelent. Tehát egy héttel ezelőtt milyen hőmérsékleti körülmények között voltál ott? Hát volt, amikor 10 fok is volt. Nem, egyébként most kifejezetten ilyen hőségkullában, Alaszkában, és hát nagyon-nagyon büszkék rá. Ők egyébként mindig úgy hívják az ország többi részét, hogy a lenti 48, a másik 48 államot, és most állandóan ezzel, ezzel viccelődnek, hogy mutatnak az újságokban olyan fotókat, amik ilyen, hőmérőket mutatnak, ami látszik, hogy mondjuk ilyen 30 fok van. És, és pont utána egyébként Oregonban és Kaliforniában voltam, ahol sokkal hűvösebb volt. Úgyhogy most nagyon boldogok Volt Alaszkában 30 fok. Igen, úgyhogy most volt Alaszkában 30 fok, akkor, amikor lent Oregonban, meg Kaliforniában a parton. No, ami a két évtek óta nem láttam. Igen, igen. Ilyen, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok voltak. Hogyan kell egyébként elképzelni Alaszkának a település szerkezetét? Nagyvárosok, falvak, hogy néz ki? Hát óriási alaszka, én ezt így, uh, mielőtt utaztam, én őszintén szóval én nem is tudtam, hogy ez ekkora, ez vagy szóval gyakorlatilag az egyes államoknak az egyötöde, így területileg, szóval hatalmas, és egyáltalán nem laknak sokan. Úgyhogy uh, van néhány nagyobb város, most ugye nagyobb az egy ilyen pár tízezres, arra kell gondolni, de az ország nagyon-nagyon nagy része teljesen kihalt. Úgyhogy uh, pont uh, van egy ilyen statisztika, ezért nagyon. Szerintem sokat mondó, hogyha New Yorkban ban laknának, laknának, az lenne a népsűrűség, mint Alaszkában, akkor mehettenek 16 lakosa lenne. <gül> ezt, ezt így kell elképzelni. Szóval napokig lehet úgy menni, hogy, hogy senkivel nem találkozol. De viszont egy ilyen államban mennyire vannak rendes közutak, vagy mennyire lehet autóval vagy busszal közlekedni például? Hát a legtöbben úgy mennek, hogy vagy enkor repülnek. repülnek és akkor onnan lehet autóval menni, én is onnan két hetet autókáztam, szóval van egy olyan kis rész, ahova vezetnek utak, és akkor az ország nagy részébe egyáltalán szinte nem lehet eljutni, vagy csak olyan kis repülővel, ami bárhol le tud szállni, és akkor van az országnak egy ilyen déli, külön, kicsit ilyen külön része, oda pedig a hajók utasai szoktak menni, ott nincsenek utak, hanem ott nagyon sok van, és akkor ott hajóval lehet közlekedni. Na, de akkor ezek szinte a helyiek, azok kis repülővel közlekednek? Hát gyakorlatilag igen. Szóval például nagyon érdekes volt azt, azt megtudni, hogy például a jogosítványnak az alsó korhatára 21 év, és a repülőnek meg 17. A... Szóval gyakorlatilag, mivel tudják, hogy legtöbb helyre csak repülővel lehet eljutni, nagyon-nagyon sokaknak van pilóta, tehát Vizsgáljon. előbb van, van repülőre, vizsgáljuk, mint autóra. Igen, Tehát a 18 éves lány már bőven repülhet. Nem, repül. sem, már repülhet, még hid Hidroplán szelőségek? Igen, vannak ilyen kis uh, helikopterszerűségek is, de nagyon sok hidroplán van, mert nagyon sok helyre csak az tudnak leszállni egy folyóra. Úgyhogy én is életemben először utaztam hidroplánnal, úgyhogy ez nagyon izgalmas volt, amikor egy folyóra száll az ember. Tehát ami nálunk mondjuk Európában, világcsomó helyén busz megálló, az náluk egy hidroplán leszállóhely? Igen, igen. Úgyhogy Szóval a furcsa, hogy egy teljesen átfogik az ember, szóval a végén én is úgy utaztam ezekkel a kisebb repülőkkel, mint az ember így bkv val menne. Szóval meg lehet szokni. Mi volt az úti terv? De én enkor így és akkor ott egy pár napot eltöltöttem a környéken, utána felvettem egy autót, és, és akkor két hétig autókáztam, elmentem a Denáli Nemzeti Parkba, elmentem olyan helyekre, ahova ahol viszonylag kevesen jutnak el, szóval ilyen kis... Próbáltam, én még így a, ahhoz képest, hogy ugye eleve kis helyek vannak, de én azon belül is próbáltam még olyan helyeket keresni, amit tényleg ilyen igazi Isten a térzés, mert nekem ugye erről szól Laszka. És a két hét autókázás után pedig lerepültem Zsunóba, ami az állam fővárosa, és akkor ott én is így hajókkal közlekedtem. És próbáltam. Tehát gyakorlatilag ahova elje, el lehet jutni, így megközlekedéssel úgymond, vagy autóval azokat a helyeket be, bejártam, hogy csak azokra a helyekre mentem el, ami az ország 80%-a, ahova, ahova a saját repülő kellett volna. Most Alaszkával kapcsolatban nyilván az egyes számú kérdés, láttál-e medvét? Igen, láttam medvét, hát nekem ez, ez messze a kimagasló bélmény volt a medve. Úgyhogy voltam egy ilyen szervezet, úgymond ilyen medve kirándulásom. De teljesen hétköznapi dolog egyébként medvét látni, szóval nem, nem feltétlenül kell egy ilyen turistának befizetni medvetúrára, hanem simán ki lehet fogni azt is, hogy, hogy látsz medvét csak úgy az útszélén akárhol, de, de én voltam egy ilyen speciális medvetúrán, amikor elvittek minket a Katmány Nemzeti Parkba, ami a, az ilyen medve központ, úgymond, ott van a legtöbb medve egy vadon, és, és akkor ott töltöttünk egy egész napot medvékkel, oda is hidroplánnal mentünk, úgyhogy mindenki kapott ilyen nagyon magas száru csizmát, amivel kitudtunk már ezt a a folyón, és akkor egy ilyen mezőn ügycsörögtünk javolatleg egész nap, és akkor jöttek medvek a mentek a macikot körülöttünk, és hát hadalmas élmény volt. Mik a szabályok egyébként? Mert gondolom, hogy nem lehet bárhogy viselkedni medvéktársaságában. Igen, alapvetően a medve az nem bántja az embert, hogyha hogyha nem provokálod, vagy hogyha szóval nyilván, hogyha Amilyen balesetek vannak, azok általában abból adódnak, hogyha például az egyik városba, ahol voltam, ott nem sokkal előtte volt, hogy egy medve megölt egy ember, de az azért volt, mert oda került az ember a medve és a bocsák közé. Szóval legtöbbször ilyenekből adódnak problémák, hogyha ha véletlenül belekerülsz egy olyan helyzetbe, amit a, a medve az, az nem jó szemmel néz. De hogyha teljesen ártatlanul csak ott átsorogsz, akkor egyáltalán nem vánt a medve. Úgyhogy arra kellett vigyáznunk, hogy, hogy ne ne legyünk túl hirtelen meglepetés számára, vagy ne legyünk túl ö, fenyegetőek. Úgyhogy például nagyon lassan mentünk, nagy csoportban, hangosan zörögve, így hadonászva, És amikor ö, így például volt egy olyan Maci, aki így közel bukkant fel, mikor így sétáltunk, és akkor mondta a vezetőnk, hogy ne legyen az, hogy így, így hirtelen felé megyünk, hanem amikor megláttuk azt a akkor, akkor le kellett ülnünk a fűbe, és akkor ott így hangosan beszélkedni meg, hogy úgyiszt megszokja a jelenlétünket. Most ezek az állatok, én ugye úgy vezettem be, miért éppen a laszkából, de engedjebb a tévé filmsorozat szerint, Kicsit különcök a helyiek, meg olyan, mint a mesefigurák lennének, nagyon hisznek a szeretetben álmodozók. Milyen alaszkaiakkal találkoztál? Mennyire hozzák ezt a miért éppen alaszka sorozat által közvetített képet? Szerintem nagyon hozzák. Én, ahogy megismertem őket, mindenki nagyon szereti a természetet, mindenki nagyon szeret az állatokat. Hát mondjuk nehéz lenne alaszkában, a ott ugye teljesen hétköznapi az, hogy a, a kertbe bejön egy medve, vagy egy részszarvas, vagy ilyen állat, szóval ehhez így te, hozzá vannak szokva, mindent megtesznek, hogy ne bántsák őket, meg, meg odafigyeljenek rájuk. Nem nagyon szeretik a konvenciókat, például többször láttam olyat, hogy azért nagyon vicces volt, egyszer álltam egy kikötőben, és akkor volt ott két férfi és mind a kettőnek ilyen hosszú, fonott volt, és akkor így kérdeztem, hogy ennek mi az esélye, hogy pont két ilyen emberke van, és mondták, hogy hát elég nagy az esélye, mert hogy uh, a olyanok mennek, akik így nem szeretik ezt a öltönyös hivatali életformát, és, uh, és, nagyon, és akkor így kicsit így az öltözködésükben is lázadnak ez ellen. Ami még uh, így nagyon jellemző rájuk, ez a, ez a jég hátán is megélnek, és ugye most nyilván szó szerint is értem, de átvitt értelemben is, hogy, uh, hogy ő nem ismernek lehetetlen szóval ők egyszer oda mennek, és akkor. Uh, és akkor általában az, hogy elmennek nyaralni, beleszeretnek az országat, az államba, ott akarnak lakni, és, és akkor kitalálnak valamit, hogy mivel szeretnének foglalkozni, és ez akármennyire lehet ennek tűnik, azt megvalósítják. Szóval nekem ez nagyon tetszett ez a hozzáállás, hogy, hogy így senki nem nyafog semmin, hanem, hanem így meg, megvalósítják az álmaikat, és ez egyéni szinten is így van, meg ilyen óriás projektek szintjén is, szóval amikor ott így láttam a a vasútvonal akart szerintem el nem tudom képzelni, hogy azt úgy gondolták annak idején, hogy ezt meg lehet építeni, és, és megépítik a szóval több száz folyón keresztül átvágják a hegyet meg, meg olyan területeken, hogy, ahol fel se volt soha, hanem én van, és, és akkor megcsinálják. Szóval, hogy ezt így, ha az ember egy racionálisan végig gondolja, akkor nem kezd bele ilyenekbe. És ők meg, ők meg így igen. És ráadásul Javíts ki, de nem is olyan veszélytelen a dolog, mert valami ilyesmit olvastam, hogy a világ földrengéseinek a 11%-a Alaszkában fut. Bébi. Igen, igen. Igen, ez így van, és, és hát ott, voltak, ott volt a legnagyobb is, amilyen ugye a modern korv kvázi legnagyobb földrengése, egy 62-ben, a 9.2-es, vagy azt a másik legnagyobb. Én ott kérdeztem őket, hogy ezzel így hogy lehet együtt élni, mert olyan kis helyesen mondták, hogy hát Na jó, hát ekkora nagy földrengés, az csak így pár évtizedenként van, hát nézd meg, mit tudom én, Texas-t a tornádó, az mennyivel hétköznapi szóval ők ezt így maguknak, hogy, hogy nem olyan vészes, de így nagy átlagban mondjuk van napi körülbelül 15 kis földrengés, úgyhogy ők e így hozzám vannak szokva. Hát akkor mi pedig itt a Klubrádióban hozzászoktunk, <gül> hogy a hátizsákot megszakítja egy perc reklám, úgyhogy az következik, és jövük vissza. Stádium Szent Péteri Nagy Richard, társadalom Társadalomtudományi műsora Minden csütörtökön 14 órától Reklám Itt számít a véleménye Gyors közvéleménykutatás a Klubrádióban Az mld a hívással nemcsak a tájékozódást hanem a Klubrádiót is segíti a hétvége kérdését Konok Péter tette fel, aki arról érdeklődött, hogy vajon győztek-e védők. A betelefonálók 89%-a gondolta úgy, hogy nem is 11%-uk úgy, hogy igen. A kérdés a mai napon a következő. Fodor Tamás rendező. Vajon miért éhezteti ki a kormányfő az államtól független kultúrát és a szabad művészetet? Egyik válasz lehetőség, mert másra kell neki a pénz, és rajtuk tud leginkább spórolni, vagy mert a függetlenség önmagában is gondot okoz neki, és ezeket a fertőzésre hajlamos gócokat módszeresen kell kioperálni a nemzet testéből. Az első válasz az igen, hogy mert másra kell a pénz, és spórolni kell. A második válasz az, hogy mert maga a függetlenség okoz gondot neki, és ezt a kultúrpolítási a döntés szeretné végrehajtani. Hívja fel a 0691-334-001-es telefonszámot. És ha az önválasza igen, az egyes gombot nyomja meg, ha nem, akkor a kettes gombot. A hívás díja 330 forint. Számítunk a véleményére. 0691-334-001. Reklám hangzott el. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Bódi Gergő. Mellettem pedig a stúdióban Kis György Évália, Szravellina, a hátiság történetében 12 szer, de mivel kiderült, hogy 111 országban vagy helyen voltál, így azért még tudunk, tudunk pótolni, van miről mesélni. Medvékről már meséltél, arra lennék kíváncsi, hogy milyen állatot lehet itt még Mármit úgy lőni, hogy géppel is szemmel, nyilván nem puskával. Hmm. Igen, sajnos puskával is lehet, de én azért abban nem vettem részt. Továbbra erre. is probléma az orvadászat? Nem, nem orvadászat, hanem hogy gazdag turisták jönnek, és kifizetnek több tízezer dollárt, hogy mondjuk medvét lőjenek. Én ettől teljesen ki voltam, de soha hát van nem van Igen, és, és hát ráadásul nem, és viszik haza, szóval így mondták a, ott, akik engem mittek medve kirándulásra, hogy ők sem nagyon ez, hogy van erre egy ilyen külön és. A gyakorlatilag csak egy selfie csinál a lelőtt medvével, és akkor kiperkálja pénztes az a megy, szóval az én nem is értem, hogy... Ja, tehát még csak a trófea, a... Ott, ugye, a még semmi. egy agancsa sincs, szóval, hát, szóval borzasztó. Na mindegy. Általában a vadászat az számomra egy ilyen felfoghatatlan dolog, de a medve kilövésen a, a, a, az, hát, az igen, a Tehát elefánt, medve, tigris, ezek... Igen, hát nekem is, tehát... Szóval annyira, annyira csodálatos így lehetni... A, ott a természetben, szóval utána annyira nem bírom elképzelni most azt, hogy elmegy egy állatkeresés, megnézem, hogy a ezt a medvét, de azt, hogy egy bántani, azt meg szóval annyira, annyira helyesek voltak. Ugye? És pont most vannak kis bocsók, úgyhogy mi az összes helyen, ahol szóval több helyen egyébként láttam medvét, utána később is, és mindenhol általában az volt a felállás, hogy volt a, a anyamedve, meg a három kis bocs, szóval mint ezek így mindig hármasával lennének. Hát ezen kívül a, a bálna les, ami nagyon népszerű. És hát Alaszkában az a jó hír, hogy, hogy ez egy elég garantált élmény, szóval a világ többi részén elég sok helyen vannak bánál és túrák, és az általában az van, hogy kimegy a hajó, és akkor vagy látsz bálnát, vagy nem látsz bálnát, és akkor ha látsz bálnát, akkor is ez nagyjából úgy néz ki, hogy valahol így iszonyúan a távolban van egy a ilyen lény. Földön. Pont, és akkor azt mondja a hajókapitány, ez egy bálnás, és akkor elhiszed. De, de itt az volt, hogy tényleg kifutott a hajó, és így. így bárna tömegek voltak állandóan körületünk, úgyhogy nekem leginkább az volt a probléma, én nem tudtam, hogy melyik irányban nézek, mert mindenhol bárnák voltak, és akkor így előfordult az, hogy, hogy ezt pont lemaradtam arról, hogy az egyik bán egy kiugrott ilyen nagyot, és akkor már csak azt hallottam, hogy ilyen hatalmas ilyen csattanás van, meg így felspiccel a víz, amikor e, visszaérte. Nagyon, szóval, hogy nagyon, ez nagyon sikeres túra, úgyhogy mondták is ott a bárnanes cég, hogy... Hogy ott van ilyen pénzvisszafizetési garancia, ha nem látsz Bánát, de hát erre még nem volt, nem volt példa, hogy Olaszkában, úgyhogy mindenki lát Bánát. Most azért beszélgetünk Bánalesről, meg Medvekalandról, meg Hidroplánozásról. Ön legtöbb esetben azért harmadik világbeli ország szerepel itt a, a hátizsákban, a menüben is. A harmadik világbeli országokkal kapcsolatban már nem nagyon beszélünk pénzről, mert az első egy-két évben elhangzottak összegek, tehát hogy az nem egy teljesen megfizethetetlen, de azért azt gondolnám, hogy alaszkan nem egy olyan alacsony költségvetés túra. Hát nem, nem. Üm, igazán Mire az, volt, az hogy? aki Alaszkába vágja a fejszéjét? tervezésre. Hosszas tervezésre készül, hát nekem egy ilyen keresztül volt, úgyhogy én egy kicsit úgy voltam vele, hogy ezt már egy ezer éve akartam csinálni, és akkor úgy volt, na mondom, akkor ez egy ilyen jó alkalom, hogy ezt megvalósítsam, de ezzel együtt uh, már januárban kiderült, hogy az fogok menni. Uh, egyébként az volt, hogy a pontunk a Facebookon egy 10.0 10 lájkon volt, akkor uh, kérdeztem az olvasókat, hogy hova szeretnének küldeni. Na. A blognak az olvasóit, és akkor ők, ők mindenféle ajánltak, és Alaszka kapta a legtöbb szavazatot. Úgyhogy így jött Alaszka, de nekem ez egyébként is régi bakáncsi festélte volt, úgyhogy nagyon nem Mi lett a második is Grúzia és Madagaszkár. Azok lettek az ezüst meg a bronzérmesek, úgyhogy most azokat is szerintem meg fogom oldani, hogy kedveskedjék, ugye? Égy <laughs> csak az olvasóknak. Hát az volt, hogy először így összeraktam így az úti tervet, szeretnék megnézni, meg hogy nagyjából mik vannak, és akkor ugye volt egy végösszeg, és akkor én szívinfarktus kaptam, és akkor elkezdtem hát ezen. Ez egy másfél-két millió igen, hogy kell, És akkor, nem? Igen, és akkor így jöttek az ilyen kreatív megoldások, mondjuk a... Na, lehet elcsfórolni? Hát például a repülőjegyet azt a, a felmozott mérföldémből vettem meg, mert enkor is nagyon drága, és... És akkor úgy voltam vele, hogy akkor most áldozom be azt, amit így nem tudom, tizenkárhány év alatt összeszedtem érföldeket. De egyébként olcsóbb úgy repülni a Los Angelesbe, mert oda sokszor van akciós jegy, és akkor onnan, onnan meg delta elég olcsón föl lehet menni. Úgyhogy már eleve itt, ez, ez azért érdekes, hogyha beírod a repülőjegykeresőkbe, hogy enkor hogy akkor ezt a variációt nem hozza ki, hanem kihoz ezer mást, és mindegyik ilyen 350 ezer körül van. Hát nyilván után kell menni. Igen, de hogyha ilyen szegmensenként veszed meg, akkor olcsóbb. Tehát youth hostelek, vagy couchsurfinges lehetőség Alaszkában mennyire Hát couchsurfing az nincs olyan-nagyon sok. Youth host, uh, hostelek egy-két nagyobb városban vannak, Szóval van Enkoricsban, meg van uh, Talketnában, meg van Szuhádban, szóval kb. van három helyen, úgyhogy az, uh, az nem túl sok uh, couchsurfing van. Amit én még csináltam azt, hogy van egy ilyen cseré otthon lehetőség, és uh, hát annak általában kicsi az esélye, hogy... Uh, Ugye ott sincs nagyon sok cseréhozhontal, és akkor azon belül kicse az esélye, hogy valaki pont akkor akar jönni Budapestre, amikor én teszem azt homárbe de, de láttam már tagokat, akik beírták, hogy meg szeretnének jönni Budapestre, vagy hát Európába. Igen, és, még akkor, a igen, és akkor és akkor én így meggyőztem őket, hogy írtam nekik levelet, hogy most ha nem is egy ilyen szimultán de mi lenne, hogyha ők vendégül látnának engem mondjuk három napig, és akkor ők, amikor úgyis jönnek Európába, akkor meg nálam. És akkor és akkor így ilyen megoldások is voltak. A, hát a medveproktor, szóval, tényleg itt, itt mindent el kell képzelni, szóval, mint így, szóval én fél évig ezen dolgoztam, hogy miket találja ki. A, a medvetúra az egy ilyen nagyon brutál dolog volt, mert az 195 dollárt, dollár, szóval utóan 200 ezer forint, egy darab, egy napos kirándulás. És, és akkor azt végül úgy sikerült, hogy, hogy előtte készítettem egy kisfilmet a, a tavalyi utánról, amit a 66-os úton végzettem, és az az életem első kis videója így a Youtube-on, és hát az nyilván a profi úti filmkészítő videósokhoz képest az egy ilyen elképesztően amatőr dolog, de mivel nekem ez volt az első filmem, én hihetetlenül büszke voltam rá, és elküldtem annak a cégnek, hogy, hogy látjátok, én ilyen, ilyen, ilyeneket csinálni. tudok csinálni. És akkor írtam nekik, hogy, hogy én szeretnék majd Alaszkáról is egy ilyen kis pár perces filmet csinálni a YouTube-ra, és, és hát szerintem annyira adnám magát, hogy legyen bennem és hogy és hogy vigyenek már el. És, és akkor először az, még, először az volt, hogy standby jegyem lesz, hogy, hogyha beleférek a, a kis gépbe, ami ami eléggé reménytelen ügy, mert nekik a szezon az összesen három hónap, és minden nap csak egy hidroplán mehet, szóval gyakorlatilag napi tíz embert vihetnek, és, és mindig megtelik. De aztán a legnagyobb meglepetésemre, hogy csak ültek egy jegyet, hogy jól van, gyere és akkor elvittek ingyen. Min Minusz 200 ezer. <gül> igen, az jó, így akkor azért is. Szóval gyakorlatilag ez, ez ment, hogy, hogy minden, minden egyes kirándulás, minden egyes buszjegy, minden egyes szállás, minden egyes repülőjegy, ez egy ilyen küzdelem volt. Úgyhogy mártó júniusig ezen dolgoztam. Szóval gyakorlatilag nekem ugye ez a munkám. Úgyhogy úgy, hogy így sikerült aránylag normálisan. Még mielőtt elfelejtem a indiánok, tehát a helyi őslakosok, vagy az eszkimók, mennyire részei az alaszkai minden a életnek? Hát lehet velük találkozni, ők ugyanúgy laknak a városokban, meg például van olyan, hogy, hogy ők kaptak kompenzációt azért, hogy ugye települtek a mindenféle egyéb emberek, és laktam például olyan szállodában, ahol ahol a, úgymond a tulajdonos, az egy indián közösség volt. Ők kaptak az államtól pénzt, azért, hogy kisájátították a területeiket, és akkor ezt a pénzt úgy használják föl, hogy van három szállodájuk, aminek ők a tulajdonosai, és akkor ezért nagyon furcsa volt nekem, hogy, hogy ott mondták a recepcióon, hogy én egy abbetőn egy ilyen eszkimó közösség, hogy <gül> szállodájában vagyok. De hát azért úgy minden napokban nem annyira volt velük kapcsolat, de, de még olyan előjeg, jogaik vannak, hogy például az alaszkaiak mondjuk nem vadászhatnak járvossalvasra, vagy nem vadászhatnak medvékre. Csak ugye ez a nagyon-nagyon drága turista megoldás van. De, de például az őslakosoknak megvan, hogy azokat az állatokat ugyanúgy kirölték, amik nekik az életformájuk része volt mondjuk évszázadokon keresztül, szóval ők ezért kivételek. Tehát kulturálisan bele az ő hagyományait. Igen. Most, most más... hogy az állatok kilövéséről beszélgetünk, amit, hála Istennek csak ennek a kis közösségnek engedélyezett. Mi kerül egy alaszkai asztalára? Lazatsz, lazatszal és lazattal? Gondolom, <gül> nem, ennyi, nem, nem egy gasztró, nincs gasztro forradalom alaszkában. Nincs, bár az elmúlt pár évben ez is változott, mert, mert Csunóban, ami az államfővárosa, ami egyébként érdekes, hogy a legnagyobb város az enkori, ahol így nagyon sokan laknak, pár száz laknak, de Juno, ami 32 es város, az a főváros. Ott kifejezetten ők úgy hívják, hogy ilyen gazdaforradalom volt, mert néhány ilyen vállalkozó behozott újfajta ö, ilyen konyhákat, hogy megpróbálnak -e a helyi ízeket egy kicsit ilyen csavart adni. Úgyhogy most már széletülben is sokszor fölrepülnek emberek, hogy kipróbálják ezeket a dolgokat, de azért hagyományos lazaszlazatszal. De várjál, ez a gasztroforradalom, amiről beszélsz, akkor ez miről szól? Tehát mit, mit lehet a helyi konyhában bővíteni vagy színesíteni? Hát például, ha mondjuk, hogyha van egy sima mexikói fogás, mondjuk egy takoz, vagy egy... akkor abba is lazacot tesznek. <gül> Úgyhogy gyakorlatilag, ők is fúzionálják az ők is lazacos dolgaikat más népek konyhájával, és akkor ettől lesz olyan érdekes. És gyakorlatilag csak szerintem, ugye erről szól nagyjából a, a dolog, de de mindenki mindenki halászik, én nem de találkoztam ott a laszkámára emberek, aki halászna, és akkor ezért ugye rengeteg haluk van, és, és akkor megpróbálják úgy gondol már Náluk, igyav... bocsánat, náluk egy, egy obi, azt gondolom úgy nézhet ki, hogy a 90%-a az ilyen horgásztereszterelés. <síns> igen, igen, igen, igen. Egyébként én is voltam pont egy ilyen üzletben, mert annyi, volt, volt egy pont, amikor annyira fáztam, hogy az összes ruhám nem volt elegendő, és akkor elmentem egy nagy áruházba, 90%-a igen az a, a horgás szosztály volt. Úgyhogy, de, de mert ugye a fülökön is a, a grillezet halljon ki, ők megpróbálnak minden, minden mást elkészíteni a lazacból, szóval vannak lazacpástétomok, meg ilyen lazackrémek, meg, meg lazaclevesek, meg <gül> szóval próbáltam nagyon kreatívak lenni ebben a dologban, de, de tény az, hogy azért ez az utazás nem a gasztronómiája miatt lesz nekem emlékezetes. <gül> Gondolom inkább, inkább az állatok miatt. Igen, meg a természet miatt. Igen, hát a, és a medve meg a bálnán még a, a, a szánhúzó kutyák, amik nagyon helyesek még azzal. a szán. Hát, igen, igen. Volt. És, és például ez is nagyon meglepő volt nekem, hogy ugye nekünk ez egy ilyen turista hogy hú, megyünk a szánhúzó kutyával, de nekik ez is így a mindennapi életnek a része, hogy hogy van, aki így szólt postára, szóval télen, hogyha olyan helyen lakik, ahol ugye nincs út, vagy nem tud másképp menni, akkor felül a kis kutya szányára, és akkor elmegy a bolva. Hány, hány kutya húz egy szánt? Te hányat láttál? van. Hát, a szánunkat, mindig szán szánunkat közben, egy de... olyan húsz-20 kutya húzta. Húz elég sok. Igen, nagyon-nagyon helyesek, és hát... És ha jól tudom, mokik. akkor... akkor Alaszkában nem is husky kúzzák a szánt, hanem mintha lenne egy, egy alaszkai, erre tenyésztett kutyafajta. Nem utána csak sima alaszkai husky, én nem úgy hívják, de nem vagyok, nem vagyok kutyaszakértő. Aha, na ennek majd utána nézek, mert le, lehet egyébként alaszkai husky, tehát nagyjából húsz, 20, 20 azt a igen, szánt, amit azt áll. Igen, hát meg amit még így lehet csinálni, az a, azok a helikopteres uh, ilyen, uh, mikor így Gletser, Gletserre szállsz a helikopterrel szóval a, a, ezeket a kisrepülőket nem használják sem a közlekedésre, mint egy ilyen tövegközlekedés, de ezért vannak kifejezetten ilyen túrák, amikor valami nagyon szép hegyhez elvisznek. És hát itt az a legkülönlegesebb, amikor mi voltunk a Denalin a Nemzeti Parkban, és, és akkor berepül az ember a hatalmas hófötte hegycsicsok közé, és akkor így leszáll egy egy Gletszörrel szóval, eleve akkor egy olyan repcsővel mentünk, egy pici volt az is, aminek volt szán az alján, vagy hát És akkor ez is hatalmas én, mert így berefülne a, a nagy havas húcsú, hú, csúcsok közé. Hidegüdítő ital nincsen gond, nem? Tehát nem. Elég, a, elég a Gletszörből begűjteni valamit. Igen, igen. A hajókirándulásokon például ezzel így, így villognak is, hogy, hogy kihalásznak ilyen kis, kisebb ilyen tömböket a ha jóra, és akkor a koktélokat, mikor felszokálják, akkor így a vágnak a... Ja, tényleg? Igen. Akkor ebbe beletrafáltam. Tehát gletserjeget kapsz gletszeryeges konkrétan a Igen. Igen. Ez elég látványos. Van egy hangulata. Kis György Éva, alias, ahogy az ország ismeri, Travellina volt már a vendégem, aki négy nappal ezelőtt tért vissza Alaszkából, és az első útja ide vezetett, úgyhogy köszönöm szépen köszönöm neked. Köszönöm. Grúzia és Madagaszkár, akkor a következő két célpont. Hát Vagy még hát mit Beficen bármilyen, meg várnak folyamatosan vissza. Ez volt ma a Hátizsák, jönnek a 11 órás hírek, utána pedig kontaktet Fárkonyi Zsuzsával, majd pedig Szabadszáj 12 től maradjanak velem.